وامل لم يستطيع من کنترل عین کی حل مصنادت المؤمنات ما کہ نام مثلا عاد علت نکاح جو حرمت نکاح روانا د نکاح متعلق مسائل مندل تکم د نکاح متعلق مساله مخه ترشه د دې سرته یته دی چې اجازه ته آزاد او خودسرني کاوه کده دوا سره کاوه کده درو سره کاوه کده سلو سره کاوه په شرط د انصاب باندې او کینسب موضوع کو لري وې سره که یا پرینځ باندې گزارو نو دلتا کم دا مسئله ذکر گئی چه سوگ دا آزاد خزی طاقت نلغی نو آغا دی آغا چه دا آزاد خزی طاقت نو دا وینزی سر دی نکاو کی علتا که وی زکا دی وی دی سر رو کی یا دی وی سر رو کی نو چه انساب نشی کولی نو پا آمه صورت کم یا وی یا وینزی سر کول پکار دی او دل تدا ده چه تاکت تینشتا دا ازاد خصید دا اصیلی خصید تاکت تینشتا نویادا سیو که او قرآن چه تابل مسلمان نید آلوین زداد پا جنگ کی اغترہ سیدلی دا تقسیم کی اغترہ سیدلی دا او مسلمان دا نو بس داوی سر نکاو دا دا مثلا الله بیانې او مَن لم یستطیع او عصت طاقت نه لري استطاعت لد نه لري منکم د ستاسن طولن د پراه تمرمال و سره نه چې هغه د هغه نه مہر ورکی نه پکا ورکی زکه دا آزاد خزین دای مہروم نڅهparagraph نه لري ايين کې حل وسناد دا چې د دیني قانون کې د آزادو په وسره د اصلي په وسره المؤمنات چې مسلماناني نو چې طاقت نشته نه نې کا دیو کې مما دا هغه وین وسره ملکت ایمان کو چې ستاسو فیلا سونه مالک نشي ستاسو فیلا سینه نه ستاسو د نور نور چې دی علي کوم وینځي زکه خپل وينځه تاسو ته سماوي هغه دا هغه د قسم بغیر نه کې تعلق واسره ساتل شي کا آزاد نکاور سره هم کولای شي خپل وينځه زا دا چې سره تقریبا نکاح د ضرورت نشته نو دلته کې الله پرمحي په مملکت ایمان وکړه نکاح دو کې د اقصي طاقت یې دا هغه وينځه سره چې مالک ان شي دي خلافونه تاسو یې نشته تاسو من فتایا ته کومل مؤمنات دا سنا المؤمنات چې کوم مسلمانانه نن تا کې یو مسائل ساته الله او چې طاقت هیڅ تل مسلمان وین سرګلیکاو نو کټاکه د آزاد خسرش طاقت, طاقت اشتا وین سرکلی شي کني شي کول نو بیا وکنې شي مکروه د کراحت پکې اشتا خمالدار دی وس اشتا او بیام ده سر نکا گا نو کولیشی جائز ده حسنا سا کراحت پکیره ده کراحت وجیده تا ده دی آیت پاکره او بل اللہ اوی چی طاقت نیش ده نو ده مسلمانی سر دیو کی نو ده مسلمانی علاوه مطلب نشی چکم کتابیه وینزی ده یہودو ده زنانه ده کتابيانه مسلمان نه دا ایمان نه وړ یذ عیسایانو نه پرځنګ کې نه کلی لې دا خو ایمان نه مسلمان نه دا عیساینه نو غور دا ایسر نه کا مطلب نه و مسلمان نه مسلمان سره زکه سر نه کی نه اب ایسر کی اب ان شاء الله ورپسې پرغم سي پارا سورته التراشی الله تعالی به استاسو ده پرحلال قلیشوی دی والمخصنات اغفاقی خضد مناللزین اوطل گتاب ده آکسانو چاییت کتاب ور قلیشوی دی استاسو نولان دی خوب شرد ده چاییت محر ور کوای او تاسو وعده کوای او دانا چی ده دا پپٹا بانده ده زنا کولو اجرته یا پٹا یارانه ده چی وعده کهنو چی کمی ده اغیب بینجی ده اغیسرا کولی شی نو ده اهل کتابو زنان او سره کار نکاح کول غیر ناجیز نه دی جایز دی ورځ هوبت تر دغه مسلمانانو سره وکړي شي زکه چې په صحبت باندې انسان مناصر کیږي کېږي تاغه سره کې سباله کوي صحیح په دین لريوال چې مسلمان سره کوي نو بچي بری محفوظ وي مسلمانانو باندې او کې څنګه یې کتاب لن سره دی وکړه او کې دشي په جنه هغه ترته څنګه وایي دا مطلب نه دی چې هغه جایز نه دا هغه سره جایزه و دلته چې الله پرمایې د مسلمانانو سره وکړ چې د آزادۍ طاقت نشته دا بهتره پادشيوب له دا خبرې زه انت راځي چې مسلمانانه عہدې ایمان لګېدې نو بس په ظاهر باندې فیصله وکړه الله ته معلوم دی والله اعلم ب ایمانکم ظاهر دغه راغه کلمه وی مسلمان نه نو ته په اعتماد کول شي فات شو دی زله خبر نو الله ته پرې دا الله ته معلومه ده ځکه الله فرمایي والله اعلم ب ایمانکم الاسته ایمان باندې کو چې په چا په ایمان شته د چا په څل ایمان نشته ظاهر کلمہ ہوئی نیتو بعض دیم کی داگی چی دیوین جو عام طور اغن اپرت کو لشی زکاة اللہ از دا مالک خدمتو نا کی اونیو عارو انتگان لشی پنکا کی نداغی بارکم اللہ فرمائی باغ دکم نمباغ باغ دستاسو دا باغ دونی بازی ته بازونه پیدا دی ټول یو نوع دی یو انسانيت ته اول دا دغه رسول الله اولاد دی دغه قدم علیه السلام یو دی بهوا علیهما السلام نو بازی ته بازونه دین مطلب دار دی دا چې دوین ځو په نه کا کېستا نو او کې اسنه پر اوار نشته ټول یو کیسه انسانانه بس چې مسلمانانه دی نکا ور تو ليو قسمت ي باقي فضیلت شناخه ایمان کې په اعمالو کې نه کېد شي هغه وې درسته نه په مو زو داس او په نه کو اعمالو کې مخ کې نه ده موږ ورته مخ بس یو انسان یته نور فضیلت په اعمالو او تقوا باندې ده هغه کېد شي وینځه درسته نه په اعمالو کې مخ کې دي خدا ابي اپنا یو شرط بیانې یو شرط دا ویره پاشه شرط دار جتو دو مسلمان وینزی سر نکاح که دا وینزا دا اغد دا سده لگر جیب پیسی دا دا اغم مالی مال جنگ جی که مزنانا ملوشی نو اغم پا مثال دا مالی نو دا دا اغم مالی جتو ار سر نکاح که نو کدخز دا نو دا خزن با اجازت تخلی جستا دیس را زنکاح کمستا اجازت تے او کدخزن نو دا, دا, دا, دا. کد سلی نو دا سلی نو چې ستاسو د وینځل د دې سره ځني کوم چې تاسو څنګه خوحل نه کوي اجازه ته درک خدان او کې اجازه د مالک درنه کزنانه دا یا سړی د اجازه ته درنه کو نه اتفاق د علماء په خبره باندې دي چې باغیر د سید د وینځل د اجازه نه چې سید اجازه نه کوي نو دا نکا باطله ده د دې لپاره ندی او دی الله پرمای خام کې پهو هن حدیث رني کا او کوي د وسره خو به ان اهل هن په مالکانو دا دوی باندې که خزې مالک را کسله مالک دی بل شرط ذکر کړي ذین و اعطوهن اجورهن بالمعروف او ور دیتا دی دی خزتا دې ته ورکه او چې دې ته ورکه نه در دې وینځي دې وینځي په لاس کې چې صحیح نو هغه د مالکي نو علاوه یعنی د دې مالکیت ته دې لور کې نه دا خپل مالک لور کړ کې دې مالک خزده او سره لري نو مهر هغه ته ملاوي کې دا راغی الله تعالی ورکه دې تایه دې مالکانو ته اجور هن مهرونه دې وینځو بالمعروف د دستور مطابق محرمی سنی دی وینزی چکم میسلو مسل دو مسلان تداغ علاقه کی وینزا ازاد خزی مسلان پانزوزار محرو دی وینزی شلزر نو بس شلزر دا معروب تری که دا آم طور دی وینزی کم کم پنیمه بی پچیسی دا ازاد خزی نا پنیمه مرتبه کی نو دی دستور مطابق چکم محر د اللہ تناو یغاو تورگی گورا دلتا دی تکی تاو گورا اجور لفظی ویدی پرونو زمونګه په سبق کې اجور لا پستر شه تاسو دمابلئ متعالی اقتيواله نکاح لسر رضوا علی نکاح دل تطت اولګه د پنکیه هونه مهر تا اجر و لیکي دا نه چې کوم اقتيواله نکاح اجر لا پاستعمالیږي اگې چې کوم مزدوری ورکول شي تر اجر و نه اجر مهر تا و لیکي نو دکلته مخکی آیات کې متانده دو شرط شو یو د مالک اجازه د مہر درین او سلورم او پنزم شر ذکر کئ محسنات چې د یک مخز سره نکاح کئ نو د محسناتی د ځان د حفاظت كون کی ځان ساتونکو فائدہ منی دا مانا شو سلورم شرط غیر مصافحات عوضی پپٹ زنا کو انکنی سب حوالی کی کتا اس نمائے پپٹا باندے غلط تعلق سات اللخز اوپینزم شرط ولا متخزات اخدان پپٹا باندے یارانے کو انکنی پپٹا باندے بدفعلی و ناکارکار کو انکنی نو مطلب داشت چتوالا کم محر ورکے دی وینزیلا دے غلام علا نو دانی چباز داولا تا پت دو بد پیلے پارا پیسی ورکے اللہو اینا پت دا بد پیلے پیسی ورکولو سر دا نحلالیگی بلکے دیبنی کا سره تو اصرا او دیبن پاکارزینا کونکی ان پاکٹا یارانکو انکی بیت اصرا دا ٹولی خبری بنی نو بورا پتو لگی رہاں چه خضا که دره سپاک پکار واده چه که دا بنا بولی چه سب رام روغن تاو کتشی چه بس رام روغن خینو او تقریبا معاشره که دا غرس هم جوڑ شوی دا غلط نی دره سپاک دا کتل پکاری دا خضا پاک دامن دا کنا حفاظت کئی کنکئی محسنات دی کنی دی این زان ساتون کدی دی زان حفاظت کئی کنی اراد دوین کارا آلت تعلقات ساتی او کنساتی ا درم په د زنانه کې دا ورچې دا تعلقات به څرسر ساتي وکنه سالي نو کدا دره والا خبرې وګینشته زن حفاظت هم کوي او پټ افکار غلط تعلقات دمنشته نو دا سي زنانه سره بیا هغه باید په خپل کار دي دغه صفات پکاره نه ګعماله کتل په کار دي دغه صفات لازمي شي دا صفات به کې نه وي کې نه کار نو ده ده شرکون د ده آقا اجازت محر خضب نکاکی کارا علت تعلق یا پتیارانا پدی پیسو کی بدک که مقصود نوی نو اللہ فرمائی اون نکاکو انکی بای غیر مصافحاتن زناکو انکی با دی پیسو باندنی ولا متخضات اخدان او نه سنکی پتیارانا لگا ور پسيب بلما مساله ذکر کای چې اوس تا بنکای کړه دین غلط کار شنه د دې سزا به شي الله په لګرا ټاکه د دې لپاره ذکر کړو چې بیا د لار ازادي نه د کول په کار بیا په سزا د اوس د خاون وال شو چې کله خاون ورته ملاو شو د دې خوايشاد برابر شو نو د دې نه رستې غلط کارونه لاګې نه سزا ذکر کړ نو اللہ فرمائی فا اذا او هر کل جدی جوڑی والی شی خوانداری شی نو فا این اتینا کچری دی رات لوکل دی وینزو بفاہ شتن و زنا سرا بد فلی سرا نو سزا استدال اللہ فرمائی چه کلا سزا ثابت شوا مسلمان ویزی دا دادو خبر و سریادی که چه شادی شده شوا شادی او بدکاری پی ثابت شوا او مسلمان دا نفا علیهن نده پدیبانی نسپ ما علی المحسنات نیم در آقی سزا کمچه دار علی المحسنات پا غیر شادی شده او عزاد خزو بانده در معنی یاده که غیر شادی شده و عزاد غیر شادی شده و عزاد خزو بانده یعنی سزا به انشانلاه صورت نور گراشی چی سلک غیر شادی شده آزاد اخذا چی جنگ کنه نیزلی شده او داغین بدکاریو شده داغین دا پرسل کوڑی ده نالاو پر مایل پده بانده ده آغین می مینی چې په بمزد نیمی کسو شده پانزوز کوڑی پانزوز چابک ده چمکه چابک چیه بوتو نیسی کوڑخ پلشیده نکه ده سی میسال ده سی روال ده چمکه چابک نل پرمپ علیهن د دې باندې نسب معنی مده اما محسنات علی المحسنات چې کومه سزا په محسنات یعنی په آزاد او غیر شادی شوه باندې مينن عذاب ده سزا نه زکه آزاد او شادي شوه باندې رجم نه ازاد انسان د خزدا سره د جنگی نسله شوی نه لري داغه زنا وشووال د کړه وی نورم څه شرطونه دي پنځه شرطونه دي احسان نو چې دا که پنځه وړه شرطونه وایښل نداغې لپاره بیا په کانو ਸੰسارولې تبدیل شي صحیح نه دي نو ده غیر شادی شوی آزاد باندې چې کومې سره کړوړي دي دا پمزنی مكنه پېری باندې پندوستي اګه بیا ته ساته چې دا په خپله زبان نيم دي وین زبان نيم او په غلام باندې پندوست کړوړي دي امرځه اندرا لګه نو داکه میکاې کډینو او په ریوینځ باندې 520 کوړي او کنيکای نی کوړي نو بیا خپل ديري 500 او غلام د د قوم په 520 زکات راجم چې ده هغه نه نيمي راجم خدای چې په ویل یو مرشي نو هغه سزا به مز نه نيمي چې نیمه مرګ کوي نجون دي خبره ده تر نه لګا د غلامانو د په اړه کوه د شادي شو ده خو زه د د وادي شو او او کو غلام نه د ټول د پردک پنځوس وړی دي دا د پراره جنشت دا خبره اته یو خبره واره ته خدیزه کی او را ساته دا پرې کورونو مرونو کی چې کومه د کار کوي د توروینځ نه ویل کی کمه چې د ملک خزينه مثلا اجزان دي غریبان نه مالدار خپل کوکر کار کوي ګور طاګي باندې د حکم نه جاری کیږي کم احکامات چماتا سود د وینځ به کمي چې د کاپران خوځ شي مسلمانان جنگ کی کوم رائټینګ کړه واتنه کافرانو ته مسلمانانو جنگ دی نه کافرانو نه جنگ کې کونی نو هغه ته د دې کې اودته خبر خبره کومه د ابتدا کې مې تاوهه چې الله وای د ازاد طاقت دني منځ سر او کا خودی کوم کراحت ته الله وای چې ګوره حکم مان نه مناسب نبی ژوند سر او وکه یو سړی داس دځه هغه د زنا نه ریګي چ حالت ولای کی بمطلع شم نو دا حکم د هغه د پاره ده رال دا حکم د نکاد وینځي چي لمن د هغه سړی د پاره ده دا د هغه د پاره ده خشيه الانکه چې هغه ریګي د زنا نه منکم دستا سنا دایره چی ګنا براناو شي نو د ګنا د ځان بچکول د پاره د آزاد طاقت نه نوچه تاوین دا دیرا پیدا کی دا اگه خرچه نپکی مغرونا دا کمیونو دیبه دیبونه نبچی نوپا تاو لگه دا که یو سڑای خمز بودتے ہوئی چه زمان آلتکار نشی که دی نو دا اگه دا پرا بہتر دادا چه اگه دا وینز سرم ذکر ورپس خدای پاک پاک پاک پلن دا مسئلہ بیانائی وان تصبرو خیر لکن که تانسو صبرو پسرتو خوفا یریگی خو بیا دیم زان راتین که و صبر دوکو دوینزی سر دی نکاو نکلا خیرون لکم دستا سو دو پرادیر بہتر دی اولی چه تو سر نکاو که سیبا نو دمر کدری کار ده دا چه داغش ستاکم اوگی سر تعلق ته شپیلتا سر راتلش درازی بدا کاغولا نکی نو دو سریت پولا خدا چه بل شریط کې آر ما شرک یې آر غني شریط ور حجایز د نکاح خداو وجه کولی بلکې هغه د شپې زروت څنګه ور به دګولي چې ورسره ما غوږی تر اواز کا بل <سؤال> ته ولالي هغه به پندونه وړي راړي کار ورته کوي بل ته خدای دې اکاوین ده خو حساب لپاره دغه پیسې ته ضرورت نه ده د خرڅګي نو په داسې سره انسان به خرڅګي چې بیا به تا خوا ته راپریدین نه الانه کстаў سره حق ته طالب امرازی دا اکا خدمت با ام کئی ابه پا داست ساری خرسکی جا بس پیره ساری نو استاخوات بینر اپنی انتو بیا پریشن بل نقصان پا که داره چه استاد دا آغا وینزن کم بچی کی گی نو اغبا دا آغا کس غلامانی دا چاچ دا وینزن نو بچی بلی مغلامانی نو مطلع دار استاخو پلا نفسی تکازا خوبا پروش شکرور با پروش تینشن او پریشانه کی نو خدا پاک پرمایی اگر پرتانه مطلب یو پردې کړه دني مشپی خبرانځنه درال نو مطلب دا دی مالک ته هغه ته چې سټېم کې ضرورت راځي نو که خرڅې شي کې خدمت ته خدمت له موته شي او ګستاب بچی دیو جو ناغه بچی بمدا غلامانې پردې شو تلې وپریب نه لا پرمایې وان تسبیرو خیرلکم کتا سو صبر دې نه چې یریږي او ځانم کو خپل فائشا تم صبر شیدې وینډ سرم نکاو نکړه خیرلکم داستو ده پر ډېر بهترا والله غفور اکلا او که سره د کر هته د وکړه به او د کړه بیا غفور ده او رحیم هم د مې ربان مږه ته ای چې ویني سره بالکل نه کې نو کې د شپه ګناکه مختله شي نو الله سر رحیم هم ده انتهای نه مې سره د آزاد طاقت د نشته نوین زرا پیدا کا او چې د ګنا نه پشي ورپسې الله فرمای چیرید الله لیبین لکم ده الله اراده چه تاسو تا احکامات بیان کی ستاسو تا دین احکامات تاسو تا بیان کی وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَا لَلَّذِينَ او بیان کی تاسو تا احوال او طرقی دا آغا کسانو من قبل کم چکم نولان دستاسو نتیر شوید نو گورا چکم مور حرام دا لور حرام دا چکم مخد دینو مکی محراماتو اغا اللہ تلا مکتا ذکر کو کذره نکا ذکره نکا اللہ هدایت خایتا خط طریق دا کسان چ وړاندې دی و علیکم او الادر وجود رحمت کی پتا سبحان دی آسان استا نحکامات د بیانې والله علیم الحکیم الله کوې د حکمت والے والله یریب ایتوب علی الله اراده لري ایتوب علیکم ذات وجود رحمت کی پتا سبحان دی دا مخک حل کو حالات او واقعات ته بیان کی عبرت والے دا غي اسان اسان تاسو ته بیان کی تاسو تا اسان کی عبد الله ابن عباس سے منا گئی جو کہ الله یرید الیتب علیکم الله ارادہ کړي ځکه تاسو او باسی به هر مکوشه نه د دیند سره نکاح کې نقصانات کې اولاد به غلامانی او ټولرز بټینشن کې به په بل خرڅه پریشانی وای نو الله تعالی اراده تاسو دا سي زوی نه او کم کرا هټوالې دی و يريد الذين يتبعون او اراده لري اگسان چکم تا دیداری کي رقوائشاتو انت ميلو ميلن عظيم دا غير اراده دا چتا سو ظلم او كه ظلم دي چتا سو واليگه د حقنا پنوي اړي دوسر دي کي اشاره دا مجوس چونه بيبل خويند سره ملي کاوله اذرو ایران کې نور عبادت کیږي عبادتخانه کې نور مړيږي نه پر زربنوقال نغې خوې نشرم کوي ورو سرم کوي يهوديان چې کوي نغې بل شریکو فور سرنيکا جائز غني دا نور وشته چې کوم الله تعالی دلته کې حرامي کړی دی حلال کړی ن الله فرمای چې د کسان د خوایښت څخه لګې دي صرف خوایښت برابرې حلال او حرام نه ګوري ندا غی اراده ده د ان کملو میلن عظیما دا چې تاسو د حق نواډی په لوی غاړي دوسره تاسو د دا حق نا کاږي یریل الله ای خفف عنکم او الله اراده لري چې پتا سو باندې اسانی راوی تختیب اسانی د ویل کی آسان آسان احکام ده بیان کی قاعده نکاح په باب کې دینو ماسان احکام ني ور ازان طاقت نشته وینځو کالا تحرق و باب کی دین اوم آسان دی او بدل اخینه دی تیمونو کا کسا پرک یا نو کسرو کا نو یرید اللہ ارادا که اللہ احتلاء ایو خففان کم دا او احکامات آسان آسان بیانتی و خلق الانسان ضعیفا او انسان چې دی کمزور رو پیدا کنشم کمزور رو بونم بل بدننم کمزور او حمد کم کمزور ہے او برد خلکل انسان الضعیفا مانا بازو کرے اللہ یسبر عن النساء یعنی دے در خوز در ماحول نصدری گی نا تا سوری کم خیالی بس در خوز میں پر تمند زیاد تر ما انسان الضعیفا انسان کمزور پیدا کلشویر د خپل جنس و مقابل جنس نا در نه صبر نکی گی نا دیو جی اللہ تے اسانی راوستا آزاد تاکت تے نئی نوبین زی سر نکاو کا کام زور ده هممتن هممت پا کنیش تزان صبرو لینشن نو دیواجه اللہ و تحکامات اگر آسان وَبَنْ آسُوْقُ لَنْ يَسْتَ تَنْجِ تَاکَتْنَ لَرِي مِنْ كُنْ دَسْتَاسُنَا طَالَنْ دَ فَرَاهَ وَبَمَال اَيَّنْ كِحَلْ مُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ علماء صناته دا دا خو د سراداسې خو د سرال مؤمنات چې مسلماناني نو فامن ماده دې نه کو چې طاقت پینشت ماده او مين سرال ملکت عینانکم چې مالکان چې وی دې خلاص مستاسو من فتيات قم دې مستاسنانه مؤمنات چې مسلماناني دي والله الله تعالی دې عالم بی ایمان کوم ډیر خو په دې په ایمانstas باندې ظاهری ایمان باندې پیسلاو کې بعض کوم باندې د تاسو ناجیبی مې دا پیدا دا باندې نور مدي یو نه آده کوین دې کو اذاتی نه فان کی رب لا تاخنی سره دیند اهله منا په جائزه ده ونده ما ته مالکانه پتلی واتوهن تاث ورګیتا په خسته طریقې بالمعروف ددستور مطابق چې کومه رمې سند دویز کوم ریوا چلېږي ور خوبشدد دی نکاح اوکے محصانات جدی وادت ان کی محصانات جدی وان لرسات ان کی غیر مصافحات ان اونی زنات ان کی ولا متخذات اخدان ان اونی بس ان کی اخدان البتیار ان انو لرا فا ادا تا وقتی اوصننا جدی خاون دارشی فا ادا تا وقتی چیدی شادی شدشی فائن آتاینا کچر دیرات ملوپل دیفاہی شدن بنا کار پار سرا بطفیلہ سرا فالی ہنما پس دب دیوان دی ثبوت حجی فیل پہ صابت چھے جہالر کارکڑا ہوں مسلمانا فعليه ان فزفري باندي نستمانی مداه سزا او د حدنا على المحسنات جبې پغير شهادي شوه او آزاد خلوباندي نن له عالمي د سزا او د حدنا ذالکہ د انکا دوین د چاله مندا احچا چا پاردا خشی الان تا چیریږي د جنا بخلانا منکم مدادا غدا لپاره مو چرې پر مناسب نه او چې کمه ریډ نه غوښه سبب به اختر د جرمان راتین کی وان تصبر ودا کتا سمره سره د دینه چیرې کیږي وان تصبر و زان بسره د نکاهه وینځونا خير ل قم داستا دپدي بهار والله الله تلا جد رفون پ کدي راhimمون مر بقام عاس يريد الله راذ ل داناطدانان و بينين نكمم چې ب ک تاستا کا تدينستاسو وهبي کو م سنن الذین من طبلكم دسرکی دا و تسانو من طبلكم جه اللہ من استاد سنن دی ویتوب عليكم ورجود رحمتو کی بطا سبایونی پاسانو وقتامات السراب یا ویتوب عليكم ورجود رحمتو کی ما کبل چکم شویدی غلط نکاون شویدی دبایان ممک کی اغدت ممحكي. والله الله تعالی جدی علی منفعہ دے حکیم حکمت والے والله الله تعالی جدی یرید ارادہ لری ایتو علیکم نا جند رحمت کیتا سباندے ایتو علیکم نا کیتا شد مقروہات نہ بچکی و یرید الینا وراتلیا کسنت و وشحات کیتا بذالکہ مید قائشاتو مجوسیان و يبيونه شوا چې تباقی دخواشاو دغ ارادهدانتن ووم عافما دا چې تزواړ حقنا پاريبولوي سره يريدو الله او را د کل دلهط مخ پانکن دا چېسپ کوو کې دپنا پدامات کې و خولیقللي انسانو پډل شوي انسان غ ف کمتوې په دنبا یاو اللہ <سؤال> ولین آخرین قوة المجید یا رحم المساکین کریم احکامات چنن دین شوید دا حکامات یا اللہ مقصد دے اللہ چن بناون ان انسان بچی دا کم مقصد من تنسیب وگرزا نکا کی کم صفات قتل پکار دی زنانا کی کم صفات قتل پکار دی صلی کی کم صفات پکار دی ستا حکم دے اللہ کریم احدا مسلمانوں لتوفیق ورکی چنن نکاون دکت سکات کی بوری کریم خدای کوم احکامات تم انتباه تزم عمل کیراوه دنیا خیر در سوینا مصطفی کریم خدای راضی ششاره کتاب تر مرګ کویا پدته لگی کله مرګ راضی ششاره کتاب میلی الله پاک رضواني پاک شپبا نه دی ته مصطفی کریم خدای ادا زم کبره خیرت کې پکار راشي صلی الله تعالی علیہ وسلم